wa khairu al-hadi hadi wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa shara' al-umuri muhdathathaha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalaha wa kullu dalalati fi nafh draga braćo braćo i poštovane sestre selam alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh traganje znanja jedne od Allahu subhanahu wa ta'ala najraje historije za one koji trgaju za islamskim znanjem I oni koji uče Allahu u vjeru, Gospodar svjetova je pripremio velike nagrade na donjalu i na ahiret. I nema razilaženja da je vrijedniji i bolji onaj koji je učen u odnosu na onog koji nije. Po pitanju svega. Načisto svako ko i ole ima zdrav razum složiće se da je bolji učeni od neukop čovjeka. Mnogi su kuranski i hadijski dokazi koji nam potvrđuju ovu stvar tako da u prijevodu značanja nalazimo da gospodar svjetova kaže u suri zumer zašto su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Ovo je pitanje kojem gospodar svjetova želi da da u tvrdnju. Postavlja pitanje s kojim želi da pobijete u tvrdnju, a to je da su isti koji znaju i oni koji ne znaju. Samo oni koji pameti imaju, povuku primaju. I vi znate kada se govori o obaveznostih kada čovjek postaje šarijetski obveznik, kaže da bude akil, da bude pametan čovjek. Ako čovjek nije pametan, ne može se od njega očekivati da niti se od njega treba potraživati izlušavanje šarijetske obaveza. Zatim gospodar svjetova u suru Al-Iumran Al govori, Allah svjedoči da nema drugog boga osim njega i meleki i učeni. I pogledajte, ovdje gospodar svjetova nasvrstava sa melecima učene. Znači, Allah svjedoči, gospodar svjetova svjedoči da nema drugog Boga osim njega, svjedoče to meleci i svjedoče učene. I ovo je velika počaz kojima je gospodar svjetova izdvojio, izdvojio učene ljude. Zatim, u suri Mujadele, gospodar u prijevodu, značenje kaže i Allah će na visoke stepene uzdiknuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. I kojima je zna, dato znanje. Zatim, Kur'ansko majetu, sura Faka, gospodar svjetova, prije značenja, kaže On je milostivi, pa upitaj o njemu one koji znaju. Ali komu se znaš kaže. kaže? u suri Fatir, Allah se doista boje odrobava njegovih učenih. Allah se doista boje odrobava njegovih učeni. Pa pitaj učene, ako to ne znate, u suru LNB, gospodar svjetova govori. Znači, mnogi su dokazi gdje gospodar svjetova potvrđuje da su učeni iznad neokih ljudi. Nalazimo da je Osman Ibn Ebi Seuda rekao, sjedio sam sa Ebu Derdaom, radijallahu ta'ala anhu, u Mežđedu, u Damasku, pa je došao čovjek. I obratio se Ebu Derda. Ebu Derda, jedan od ashaba našeg poslanika Muhameda, sallallahu alaihi wa sallam, kaže, došao sam ti iz Medine, zato što sam čuo da prenosiš određene hadise i određene predaje koje ne prenose ashabi u Medini znači jedan i od rijetkih koji su čuli to od našeg poslanika Muhameda sallallahu a.s. pa kaže došao sam lično to o tebe da čujem i tako mi uzvišnog Allaha u šabu nemam druge potrebe samo sam došao radi toga pa kaže ovaj ashab našeg poslanika Muhameda sallallahu a.s. govorimo sad jedan hadis zbog kojeg nije on došao već je povod zbog kojeg se budem da prisjeća situacija adekvatna da ga spomenem pa kaže Čuo sam našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kako kaže men seleke tarik jetlubu fihi il sehalallahu lehu tarik min turu ku ko krene putem traganja znanja traženje, potrage za znanje gospoda svjetova će mu obezvijediti i olakšati da krene putem od puteva koje vode džennetu obraduje znači, ovaj čovjek je samo radi toga došao da uzme znanje od Ebu Derda'a a zatim u nastavku hadisa govori Ebu Derda prinosi denaš posanik rekao doista meleki prostiru svoja krila od dragosti nad skupom uh, gdje se Allah subhanahu wa ta'ala spominje kad vide takav skup melecima bude drago kao kad nije možda vidimo da naša djeca sjede u halci Kur'ana i uče Kur'an i pokažu neka vjerske vjerske rezultate osjećaš radost, treptiš u grudima osjećaš veliku, veliku radost. Takva su osjećanja kod Meleka kad vide skup kojim, koji se, u kojim se gospodar svjetova od dragosti natkriju, natkriju taj, taj skup svojim krilima. Za učene traži oprosta i oni koji su na nebesima i oni koji su na zemlji, pa čak i ribe u morskim dubinama. Nastavak hadis. I pogledajte, ono što je na nebesima i ono što je na zemlji traži oprosta za učene čak i ribe u morskim dubinama. Često razvišam kada spomenem i kada susretem s ovim hadisom šta je razlogom da sve ono što je živo traži oprosto za učene ljude. Jer mislim mislim da je razlog zato što su upravo preko učenih ljudi tim stvorenjima obezbjeđuje njihovo pravo. Samo će učeni ljudi upozoriti da se određene stvari ne koriste suviše da ne bude lov i ribolov bezpotreban, već samo u granicama dozvoljenog. Na taj način čuvaš život ostalih riba. Pokušavaš da skreneš pažnju da lov i ribolov treba biti iz razloga potrebe, a ne iz luksuza. To nije sport. To nije sport, već je to potreba ljudska da se hrane, hrane mesom. Što opet čuvaš živote tih stvorenja. Dok god je učenih ljudi na Dunjaluku, na Dunjaluku se uspostavlja red. I svakom se daje njihovo pravo i na taj način osbezbjeđuje pravo i ovih životinja koji najvjerovatnije istog razloga nadobno od gospodara svetova traže oprosta za učere ljude kaže Isa su učenjaci nasljednici vjerovjesnika zato što vjerovjesnici ne ostavljaju u namjest u svoj nasljedstvo i metak već ostavljaju znanje već ostavljaju, ostavljaju znanje I kaže se na kraju pa se uhvati za to znanje Uzo je veliki udio u nasljestvu. je znači, ono što je naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam ostavio u nasljestvu i nan i dan danas je nama dostupno. Pa ko želi da uzme od nasljestva našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam dozvoljeno, dozvoljeno mu je. I ovo je veličanstveni hadis u kojem Ebu Derda objašnjava ovom, ovoj osobi nagradu onome ko krene putem traženja znanje. Također prenosi Mu'adija i Ibi Sufijan. Muavije ibn Ebi Sufijana radijallahu ta'ala anhuma, jedan od častnijih ashaba našeg poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam, koji je jedno vrijeme bio halifa muslimana. 20 godina je ovaj čovjek bio namjesnik muslimanima i to od perioda Ebu Bekrove vlasti pa sve do osmanovog osmanovog uh, ubijstva. Bio je namjesnik. U pet godina imao spor s Alijom radijallahu ta'ala pet punih godina su se sporili oko osmanovih ubica da bi poslije Aline smrti Husein, uh, odnosno Hasan, uh, preuzio hilafet na šest mjeseci, poslije šest mjeseci je odustao u korist Muavije radi Allahu ta'ala. Ovaj časni asab prenosi da naš poslenik, sallallahu alaihi u sallam, rekao, meni uridil meni uridil Allahi bihi khaira ufeqehu din. Kaže, kome Allah želi dobro, poduči ga vjeri. Učini da razumije, da razumije vjeru. Kome Allah želi dobro, učini da taj čovjek razumije, razumije vjeru. Tako da nalazimo da su iz prvih generaciji muslimana ljudi ulagali ogroman trud, ulagali ogromna novčana sredstva i izlagali svoj život opasnosti kako bi došli do širjetkog znanja. Stobodno možemo reći da su u ti ljudi bili pustolovi, da su ti ljudi bili pustolovi. Ulazili su na putovanja koje su izazivala veliko i sasvom opovlačila veliku neizvjesnost, zahtjevala ogromnu fizičku snagu velika odricanja kako bi prikupili što više islamskog, islamskog znanja. Prenosi se da je plemeniti Ashab Ebu Eyyub El Ansari koji je preselio prilikom oslobađanja Istanbul, prilikom prve opsade, to je bilo prva opsada Istambula i opsadu je predvodio jezid, sin Muavi. A za tu vojsku je naš postanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao evo al djejish medinet medinat al magfur lehum. Prva vojska koja bude opsjedala Medinu tul Kubrus, grad Kubrus, Ibn Hajar kaže da je ovo u stvari Konstantinopol ili suodno je to Istanbul. Koje, koja bude opsjedala Istanbul biće im oprošteno. Naći ovo je nevezano za hadis kojem gospodar koje je Allah poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govori o ljudima koji će osloboditi Istanbul. To je poseban hadis i to se odnosi na Mehmed al-Fatiha, zato što je Mehmed Fati fatiha bezimalo razilaženje je čovjek koji je prvi oslobodio Istanbul. Ovdje se govori o vojci koja će prva opsjedati Istanbul. I na čelu toje vojske je bio jezid koji će biti tri godine i osam mjeseci vladar muslimana, ali tokom tri godine i osam mjeseci će se desiti tri događaja koja će u potpornosti baciti u sjenu sva njegova dostignuća desit će se do ubijstva Huseina i mnogobrojnih šlanova a poslanikove, sallallahu alaihi sallam porodice, poznata kao bitka na Kerbeli to će se desiti za vrijeme jezida zati će se desiti velika bitka protiv muslimana Medine koja se zove bitka Al-Hurva, mjesto se zvalo na domak Medine, tu su izašte stavnici Medine kako su bi se obračunali sa jezidom vojskom i ubijeno je većina učesnika bilo je među njima ashaba, bilo je i djece ashaba I treći događaj je bombardovanje odnosno kamenovanje Kabe. Kamenovali Kabu tako da je Kaba srušena za vrijeme Jezida, za vrijeme Jezida. Ova tri događaja će u potpunosti baciti u sjenu sva njegovo dostignuća. I ljudi će e, ga spominjati samo po ova tri zlo koja je dozvolio da se urade. I vidjećete da se u muslimanskoj tradiciji izbjegavalo sinovima dati ime Jezid, zato što preziremo ovog ovog postupke ovog čovjeka, pa prezirimo i da naša djeca nose, nose to ime. Pojenta je da je Ebu Eyyub Ansari, koji je poginuo pod njegovom komandom, otišao je iz Medina do Egipta. To je drugi kontinent. I odlazi iz jednog kontinenta u drugi kontinent, kako bi se sreo sa Uhbetom ibn Amirom, radijallahu ta'ala anhu, jer je čuo da on prenosi jedan hadis koji Ebu Eyyub Ansari nije čuo. Nač čuo je da ima jedan hadis kod njega i odlazi da čuje njegov taj hadis direktno kako bi... Jako on već poznat moj taj hadis. Već mu je rečeno da Ukve ibn Amir prenosi to i to. Znači on zna tekst, ali hoće da se sretne sa njim kako bi skratio taj lanac, lanac prenosilaca. Zatim nalazimo da je Đabir ibn Abdullah, Đabir ibn Abdullah radijalahu ta'la anhuma putovo mjesec dana kako bi čuo samo jedan hadis I kako bi ga lično čuo od njegovog prinosioca. Džabir ibn Abdullah mjesec dana je putovao i kaže se kupio je novu jahalicu. Znači uložio novac, uložio investiciju. Spremio pokutninu za mjesec dana koliko mu je trebalo, otišo u jednom pravcu, čuo hadis nazad. Rad jednog hadisa Džabir ibn Abdullah radijallahu ta'lanom. Alqame i Eswed, to su dvojica učenika od Ibn S'uda radijallahu ta'lanom, su iz Kufe otišli u Medinu kako bi na novo čuli hadise od Omera i od Ajše, radijalahu talanhumma. Iako su te hadise već čuli, Ibn Mesud je prenio da je čuo od Omera i da je čuo do Ajše, sve tu u redu, mi sad idemo da čujemo od njih direktno. Pa su se uputili iz Kufe do Medine kako bi čuli hadise od od, od Omera i od Ajše, radijalahu talanhumma. Takvih primjera u životima prve generacije muslimana je puno i o njima ste najvjerojatnije već puno islušali a i ove primjere koji smo naveli spadaju spadaj, spadaj u to. Hatib al-Baghdadi je napisao posebno jedno dijelo koje se zove Putovanje radi potrage za hadisom, gdje je okupio ovakve, ovakve predaje i on sa svojim lancim sa, prenosio od Amra ibn Ebi Salame, radijallahu ta'ala anhu, da je poznatom imamu al-Avza'iju Došao čovjek kako bi kod njega tražio znanje, pa mu je posljedn četiri dana prigovorio. Kaže, ja sam sa tobom već četiri dana, a čuo sam o tebe, sam zapamtio samo 30 hadisa, što bi značilo da je učio dnevno od 7 do 8 hadisa, da bi se namirilo za četiri dana 30. I to mu je bilo malo. 7-8 hadisa dnevno je učio, kaže, sa tobom sam već četiri dana, a tek sam naučio o tebe, čuo 30 hadisa. Pa ga ovaj islamski učenjak napominje imam Reuzaji i kaže zar nisi čuo za stučaj Džabir ibn Abdullaha koji je putovo mjesec dana da bi čuo jedan hadis pa se vratio posljednog toga. A ti nisi zadovoljan za četiri dana da čuješ 30, 30 hadisa. Ima Malik Rahimehullah rekao je, kada čuo sam Sa'id i Musađiba, kako kaže dane i noći sam znao putovati samo radi jednog hadisa. A vi smo spominjali ranije predpostavljam. Sa'id Ibn El Musaib je jedan od najučenijih ljudi iz generacije Tabi Ina i spominjali smo najvjerovatnije razilaženje od trojice ljudi iz generacije Tabi Ina koje je najbolji i nećemo to to ponavljati jedan od sedborice pravnika Medine znači najučeniji čovjek Medine bio Sejid Ibn El Musaib i kaže imao sam običaj kutovati danima i noćima kako bi čuo samo jedan hadis. Zbog toga možemo zaključiti izručavanje širijetskog znanja bolje i vrijednije kod gospodara svjetovo od svih drugih dobrovnih ibadeta ako budu urađeni iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači najbolji ibadet koji može čovjek uraditi od dobrovnih ibadeta jeste traganje, traganje za znanjem. Ebu Hurire radi Allahu ta'ala rekao je da naučim jedno poglavlje o naredbama i o zabranama. Hoće reći da naučim jedno poglavlje o halalu i haramu. Ovo citiramo Ebu Hureiru. Kaže, draže mi je nego 70 bitki na lahom putu. Draže mi je nego 70 bitki na lahom putu. E sada, ako je Ebu bio mlak, i ukoliko je on bio popusken, i ukoliko je on eh, kako bi mi, da dođe današnji učenjak, moderni, i da kaže ovu rečenicu iz svoje glave, najvjerovatniji bi ga iksirali. I rekli, pogledaj ga. Ulema hajza i nifasa. Znači, on će tamo da uči Hadis o hajdunifu su do koji muslimani ma ovako kako jeste. Ali upravo se preko tog znanja, preko tog znanja rješavaju, riješavaju problemi muslimanski. Jer kako je pitanje šta treba uraditi, ne možemo to nositi u svojoj pameti, nego moramo vidjeti i uzeti obzir šta kaže Allah i šta kaže naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A ovo je ono što kaže Ebu Hurere radijallahu ta'ala. Zatim Hasan el-Basri, Hasan el-Basri jeda učenjaka i pobožnjaka iz generacije Tavi kaže da naučem jedno poglavlje vezano za islamsko znanje i onda da drugog podučim drugog muslimana da podučim tim istim stvarima, draže mi je nego da mi neko da čitav dunjaluk pa da ga podijelim na lahom putu. Mi nismo mogućnosti da posjedujemo čitav dunjaluk. A i da ga posjedujemo ne bi ga kompletno podijelili na lahom putu, to vam garantujem. Jer ono što imamo ne dijelimo sve nego dijelimo one sitnice koje računamo da da nam neće da nas neće ugroziti. A smo mogućosti da naučimo neke propise. I u mogućnosti smo da te propise naučimo svoj djecu. Zbog toga sam skoro pročitao od jednog od evropskih daja koji kaže ne dozvoli da tvoje dijete nauči fatiho od drugog čovjeka. Ne dozvoli da tvoje dijete nauči od drugog čovjeka. Nemoj to dobro da te maši. Jer ima neko da ne zna fatiho ovdje nema ga. Kao takav možeš svoje dijete podučiti koje će cijel život se koristiti tom fatihom u namazima. Sve idu, idu tebi, tebi se vapi. Nisi bio u mogućnosti da podijeliš ali si u mogućnosti da uradiš jednu, jednu takvu stvar. Imam jedan šihabe Zuhri, jedan od velikih učenjaka islamskih, rekao je izučavanje suneta je bolje od ibadeta 200 godina. Izučavanje suneta je bolje od ibadeta 200 godina. Sufijane feuri jedan isto velikih islamska učinjarka kaže ne znam da postoji vrijednije djelo od traženja znanje i njegovog pamćenja za onog kome Allah želi dobro. Za onog koga, kome Allah želi dobro. Vratajući se na onaj hadis od Muavije, kome Allah želi dobro, podučiga ga propisima, poduči ga da razumije vjeru. Kaže se da je Hasan ibn Salih, odnosno Hasan ibn Salih da rahmehullah rekao doista je ljudima potrebno ovo znanje radi njihovog ahireta kao što im je jelo i pite potrebno radi njihovog dunjaluka. Ukoliko želimo da imamo uspjeha na ahiretu, moramo posjedovati i stjecati islamsko, islamsko znanje. Prenose se da je neki čovjek rekao Ebu Mijđlisu Rahimeullah dok, dok su imali halku fikha, fikha i sunneta pa mu je neko od prisutnih i prigovorio I rekao, zašto nas ti ne bi podučio na da mi naučimo neku suru? Znači, nauči nas ti nekoj suri kuranskoj, nemoj nam držati predavanje iz fika i suneta. Pa kaže, ja nisam od onih koji smatraju da je učenje Kur'ana napamet bolje od razumijevanje Kur'ana. Znači, ako si to zbog toga došao kod mene, ja ne smatram da je učenje Kur'ana napamet bolje od toga da razumijemo Kur'an. On je držao halku u kojoj se razumijevao Kur'an izvlačili se islamski propisi iz tih ajeta. Šta je rekord Allaho posanih po pitanju tih ajeta? Ja ne smatram da je bolje učiti ga na pamet. Ja smatram da je bolje znati propise Allahove knjige. I na taj način ga je učutao, iako je naj, najujratnije ovaj htio da učuti, da učuti ovog učenjaka. Imam Jahja ibn Adikathir, rahimavullah kaže, prisustovanje na predavanjima o širijetskim propisima i izučavanju Kur'ana je kao obavljanje dobrovoljnog namaza. E zamislite sada. Stari ste, koliko ste stari? Možete li se tokom svoje prošlosti sjetiti da ste proveli kompletan period od akšama do jacije u namazu? Nedijurem. Možda griješim, nedijurem. Ovo je prilika pomišljenju Jahje ibn Ebikethira. A Jahja ibn Ebikethir je jedan iz generacije učenjak iz generacije Tabeina. Sreo je Enesa ibn Malika, asaba našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve Prenosilac je hadisa, znači veliki učenjak, jedan od stubavo umeta, živio do 129. jedni, kažu drugi, kažu do 132. vičarske godine, nama nebitno. Kažu, takav je pobožnjak bio, kada bi otišao na džanazu, pa bi se vratio sa džanaze, rekao bi porodici, nemojte mi prinositi hranu, nemojte mi prinositi piće, znači neću da jedem, neću da pijem. Čim bi klanio jaciju, osamio bi se u svoju prostoriji i čuli bi ga do jacije kako klanje i kako plače. Znači, dženaza namaz bi ostavio jak trag, jak trag na njega. Mi, mi možemo da prisutujemo genocidima i ukopima koliko hoćeš, mislim da to ne djeluje na takav način na nas. I ovakav čovjek nas savjetuje. Hoću da vam pokažem kakav je to bio enciklopedista i kakav je to bio čovjek govori nam da je učenje i traganje za znanjem u trenucima kada sjedimo na halkama kao do poput dobrovodnjog namaza. Zatim, od mutar, mutarifa Sina Šihirovog Rahimullah se pronosi da je rekao znanje je dobro, dob, bolje od, dob, od dobrih djela. Znači, islamsko znanje je bolje od dobrih djela. I onda upoređuje. Zar ne vidite monahe koje cijelu noć provode u ibadetima, plačući i kad ujutru ustanu, dođu pred krst i prekrste se? Učine širk. Cijelu noć on tražio od jednog gospodara i molio i radio neke svoje obrede i upućivo dove i, i tomu se u ostovi ne može reći da je to širk jako je novotarija, derogirano je drugim ibaditima, međutim upućivo je dovu jednom bogu, pa dođe posle toga čim vidi e, krst odma čini, čini širk i traži, traži od Isusa to je taj nedostatak znanja i često islamsko čenjaci raneh generacija uzimali su u obzir ponašanje monaha koji su bili posvjećeni ibaditima ali su to uradili na pogrešni način. Zato što nisu imali znanja i to je na posjetku Tefsir Kur'anskog kajate i Sure Fatihe, da oni koji su zalutali, da su stvari hršćani koji žele da uradi dobro, ali ne znaju. Znači oni stvarno žele dobro, ali ne znaju, neće da slijede poslanika, za razliku od oni koji su strđbu na sebe izazvali, koji su židovi, oni znaju, ali neće. Nalazimo da imam Šafija, je, Rahimullah, rekao, nema ništa vrijednije nakon obavljanja farzova od znanja nakon što obave čovjek farzove, najbolje što bi mogo da jeste traganje za znanje, pa je upitan, pa borba na lahom putu, imam mam kada odgovorio, ni borba na lahom putu. Također, Ahmed imun hambele, rahimu Allah, rekao je, traženje znanja je najbolje djelo za onoga koji ima iskrenu namjeru. Pod usto onda imaš iskrenu namjeru. Pa su ga upitali, a šta je to iskren namjera prilikom traženja znanja? Pa je spomenuo dvije stvari. Prvo, ako želiš da tim znanjem Postegneš skromnost i ukoliko želiš tim znanjem da otjeraš od sebe neznanje ukoliko vidiš da čovjek sa stjecanjem znanja raste njegov kibur i raste njegova oholost i namjeće se na društvu i ne da nekom progovoriti, znajte da nema tu iskrenosti jer da ima iskrenosti on bi bio skromniji nego što je bio prije nego što je posljed znanje, a drugo je da želi čovjek da otkloni neznanje da želi čovjek da otkloni neznanje od sebe Prenose da Ibrahim Nalhani upitao imama Ahmeda, kaže šta ti je draže? Da li traži savjet za sebe. Šta je tebi draže? Da li da provodim noć prepisujući islamsko znanje ili da provedem noć klanjujući na filu namaz? Pa imam Ahmed rekao dok budeš prepisivo znanje, to je način na koji ćeš učiti to što pišeš. A meni je učenje draže nego obavljanje dobrovoljnih namaza. Znači, draže mi je da prepisuješ to islamsko znanje kako bi ga učio, nego je dobro daži dobrovni namaz. Prenose se da je Allah poslanič sallallahu alaihi wasallam rekao kada budete prolazili pored dženeckih bašči pridružite se, odnosno sjedite u njih. Pa su pitali šta su to dženeckke bašče o Allah poslaniče. Kaže to su halke, to su kružoci u kojima se Allah subhanahu ta'ala spominje. Na drugom mjestu kaže to su skupovi gdje se izučava znanje. To su skupovi gdje se izučava znanje. Idme suude radijallahu ta'ala tumačeći ovaj hadis kaže, što se mene tiče, ja mislim da se po tim skupovima podrazumijevaju skupovi u kojima se izučava znanje, a ne podrazumijevaju su skupovi u kojima se pričaju priče. Rekla, kazala, ili sad je aktualne kod nas predizborni skupovi, znači ne podrazumijem, ne smatram da su to ti skupovi kojima mi treba da se priključujemo, već treba da se priključujemo mjestima gdje se izučava Allahov vjera. Što se tiče Znači, je generalno neke predaje koje govore o vrijednosti traganja za znanja. Mi smo dobro upoznati po pitanju Kur'ana. kolik je broj sura i koliki je broj ajeta i znamo o kojem se to o količini znanja radi. To je nekih šest hiljada i nešto ajeta. Međutim, koji je to broj hadisa našeg poslanika Muhammeda sallallahu a.s. Kada govorimo o znanju, koji je to broj, da vidimo šta su po tome progovorili samsko Dehlevi u uvodu svoje knjigu u suru al-hadif, spominje predaju u kojem imam Buhari kaže da je znao 300.000 hadisa. 300.000 hadisa je znao na pamet, 100.000 hadisa koji su vjerodosljani, 200.000 koji nisu vjerodosljani. Mi smo prošli put također govorili da je iz svega toga ima Buhari 7.000 i nešto uvrstio u svoj sahaj. Znači, od kompletnog tog znanja uzao i uvrstio na kompletno to znanje znači izađe oko 2,5-3%. Ako se uzme samo onda vjerodosljani hadis izađe na nekih 7,5% znanja je trebao da uvrsti po njegovim nekim kriterijima. A ovdje je neophodno da naučimo šta je hadis po toj terminologiji znači svaka predaja vezana za islam u, u toj generaciji da li da se prenosi od ashaba od tabijina, od nekog dučenjaka ili od našeg poslanika Muhammeda s.a.v. smatrala se hadisom znači može da se uvrsti u hadis hoće se reći svaka nova informacija je hadis, zato što je u stvari i korijen riječi hadis od novo nastale situacije svaka novina koju dođe do nas je hadis tako da se u to ubraja najvjerojatnije i govor ashaba kao, kao prvo, kao drugo koliko god različitih puteva hadis dođe do mene toliko imam različitih hadisa. Ako sam jedan hadis čuo od jednog, jedan hadis. Isti hadis čujem od drugog, to su već dva hadisa. Zato što imaju dva različita uh, lanca. Tako da se dobije utisak da je to ogroman ogroman broj. Kad se to uzme u obzir, nije čudo što se zaima Ahmeda kaže da je znao milion hadisa. Znači, znao je napamet milion hadisa. Ali ovdje kada se uzme u obzir i oni hadisi koji se ponavljaju, ih govor ashaba tako da se dobije ovaj ogroman broj ovaj ogroman broj milion da ti neko zatraže da izbrojiš do milion ne moj molim te. znači ne moj molim da i, da brojim a ne nešto da naučim što ima broj milion Imam Ahmed rahimehullah za sebe kaže da je obišao sve islamske centre koji su tada bili prisutni koji su taj vakat bili aktueli, kako bi kontinente znači išao i čak i u Perziju Išao je u Afriku, Aziju, obišao je sve što je mogo obići kako bi stjecao znanje. I onda se spominje Idin jauzi da on ima oko u svom, u svom usnadu 40.000 hadisa, odnosno malo manje od 30.000 besponavljanja. 30.000 hadisa je sako bi ima Mahmed na način što je obilazio različita, različita mjesta. I za njega se kaže da je znao milijuna hadisa. E Sada nas interesira koji je to realan broj hadisa besponavljanja. Ibn Hajar je tretirao tu temu i Muhammed Abu Jafer al-Baghdadi također je pokušali su da prebroje koji su to hadisi bez ponavljanja da vidimo neinteresan nas hadis koji se ponavljaju neinteresan nas govor ashaba samo hadis našeg poslanika Muhammeda sallallahu alayhi wasallam tako da prenosi mišljenje od Yahya bin Sa'idat Attan Abdul Rahman bin Mahdi koji kažu da je ukupan broj hadisa našeg poslanika Muhammeda sallallahu alayhi wasallam bez ponavljanja 4400 4400 hadisa U odnosu na onih 300.000 kod imama Buhari, odnosu na onaj milion od imama Ahmeda, 4.400 je već nešto što je prihvatljivo i za naše kapacitete. To bi se već moglo moglo naučiti. Doduše, Ishak, Ishak ibn Rahuj, jedan također od velike učenjaka i savremenike imama Ahmeda, kaže da ipak tu riječ oko 7.000. Jer to je sad razilaženje oko prihvatanje hadisa. Neki hadisi se prihvataju kod jednog imama, neki drugi, uglavnom Ishak ibn Rahuj kaže 7.000. A imam Nebevi kaže 10.000 deset hiljada hadisa bez ponavljanja. Sve u svemu, četirišt hiljada, četirišt hiljada, četirišt hiljada, deset nije neki broj koji je nemoguće ne uhvatiti i uh, naučiti. Zatim se spominje da je, ima Mahmed i Nabel, čuo je i da kaže, po pitanju halala i harama, po pitanju fikha, kaže, ima osamsto hadisa. Osamsto hadisa koji su temelj halala i harama. Sa 800 hadisa obuhvataš cijo, cijo, sve propise halala i harama. Ja sam zbog toga ponio dvije bršurice male, umde to lahkam od il-Makdisija, i to je faktički najmenje bršurice po pitanju hadisa halala i harama uvrstio oko 400 hadisa tu. Nešto obsježnije je Bologul Meram koju je uradio Ibn Hajar il-Sqalani i on je uvrstio od 1400 do 1500 hadisa, znači daleko obsježnije nego što je to uradio ima Makdisia, hafiz Magdisi. I hvala Allahu, Bologul je preveden na naš jezik vrhu nas čežnje, ima i arapski tekst, ovo je samo uh, hadisi bez komentara. Da znači, čunju trima arapski tekst i prijevod, alhamdulillah. Znaci hiljadu i 400 skoro 1500 hadisa. Ona koji želi da isučava fiksa, da ima mogućnost da nauči hadis i da nauči prijevod bez, ikakvi, bez ikakvih problema i ovo je u stvari dokaz da daje ovog ovog prostora ne sjede skrštenih ruku. Nego hvala Allahu da nude da nude ljudima koji žele koji žele da se intelektualno napreduju, ovo smo ovome smo mogli nekad sanjati, prije nekih 10-15 godina, da ne govorimo o primjeratnom periodu, sad hvala Lovu, ko hoći, može. A naravno mi bi svi htjeli, ali ne možemo nikako da se da se pokrenemo. Pogledajte koliko su, koliko su to male brošurice na arabskom jeziku. Kad pogledaš, pa rekao bi čovjek, mogo bi ja ovo, ovo savladati. I stvarno može se, nije, nije. nemogući imare ljudi koji to rade. Lekomu se naštvo Islamski učinjaci su išli do te mjere, da su pokušali od uh, tih 4400 ili 7000 ili 10 000, nebitno, da uzmu srž hadisa, odnosno da pobroje samo najizgrovitije hadise na kojima počeva kompletna vjera. Najbolji uspjeh po tom pitanju je postigao imam nevojvi. Imam nevojvi je preuzo 26 hadisa od jednog od ranijih profesora u njegovej u koju on predavao, Ibn Silah se zvao, Na te njegove 26 hadisa dodao je svojih 16 i napravio zbirku od 42 hadisa koji su danas poznati pod nadimkom pod nazivom 40 nemojvih hadisa. I uh, imami i učenjaci koji su došli poslije njega govori da je svaki od ovih hadisa temelj od temelja Islama. Svaki od ovih hadisa je temelj od temelja Islama. Za neki hadise imamo predaj koji kažu ima vrijednost pola Islama. Za neki da ima vrijednost trećinu islama, a za neki da imaju vrijednost četvrti znači, jedan od svaki od hadisa je temelj od temelja vjera. Na to je osam hadisa, još dodao Ibn Režebel Hanbeli i napravio zbirku od 50 hadisa. Ta zbirka je štampanje, komentar, ove se Buđenje ambicije. Na bosanskom jeziku ima komentar ovih 50 hadisa, Buđenje ambicije od Ibn Režebel Hanbeli. Poenta je da imam nebovi, postigao najveći uspjeh po pitanju, zakupljanje što manjeg broja hadisa, a što je zgrovitih na jednom, na jednom mjestu. Što se tiče i mama Nevevije, za njega se spominje da je bio en, enciklopedijskog obrazovanja, da je bio suptilne pobožnosti i a, vanredne hradrosti. E, spominje se da je živio svega 45 godina, ali da je za tih 45 godina ostavio toliki broj pisanih dijela i toliki broj učni kada se to ne može razumjeti kako je uspio. Znači, ne može se razumjeti kako, kako je uspio. Njegovo puno ime je Ebu Zekerija, Mohedin, Jahe ibn Šeref, El Hurrani en Nevovi, Edimishke, Šafje. Kada se ga, kaže El Hurrani en Nevovi, već su to geografski orijen, orijentiri. On si, rodio se u Hurranu, bli, to je Šamsko jedno naselje, a, blizu mjesta koji se zove Neva, pa izbog zbog toga domio ime Nevovi. Inače, se na arabskom jeziku za atomsku bombu, kaže Kumbula ne ovije da, da je atomska bomba. I stvarno ovaj učenjak atomska bomba po pitanju uznanja. Odgovaramo ime čak i sa tog aspekta. Kaže se da je Dimiški zato što je većune života od svoje 19. godine padao pred smrtje, živio u Dimišku u Siriji, glavnom gradu Sirije. A spominje se da je Šafije zato što je bio Šafijske pravne škole. Bio čovjek Šafija. Kroz istoriju Islama nećete naći učenjaka da nije bio mesevski oprijedjenjen. Mi smo jedna novina za islamski umet, mi nemamo mezheb svoj. E, to je sasvim normalno, da je čovjek je dozvoljeno da bude mezhebski oprijediljen, ali mu nije obavezno. Nije obavezno. Rijetki sučenjaci, učenjaci, poput i Mama Šelkanije i Slišćenjemu, koji su stvrdili da nemaju svoju svoj mezhebsku meseb, svoj pri, pri, pri, pripadnost. Tako da danas trebamo imati to, to u obziru koliko čovjek za sebe kaže da je Hanefija ili da je Šafija ili da je Hanbelija to je njegovo pravo nije nije obaveza samo njegovo je pravo da bude me koji koji smatra da je da je za njega najispravnije. E, kao ran, još u e, ranom periodu e, jedan od njegovih učitelja koji ga je podučavao os, osnovnoj pismenosti Merakuši se je zvao primijetio je kod njega u 10. godini njegovog života primijetio je kod njega pronisljivost jer kaže tada je njemu ulazi u konflikt sa djecom, djeca su ga izbjegavala. Nijem odgoro, nije bio, nije se socijalizirao dok bi sva djeca igrala, kaže on bi učio Kur'an. Pa djeci to je bilo čudo i malo su ga i bili grubi prema njemu. Pa je to primijetio ovaj njegov učitelj Maroko, sjio tišao kod njegovih roditelja. I objasnio šta on vidi kod Nevelija i kaže vidim nesvakidašnu proniciвость. Od što dijete to 10 godina. I vidim kod njega takve osobine da će izrašiti od velikog učenjaka ukoliko mu se budete posvjetili. I tražio je od njih, s obzirom da su oni imali trgovinu, trgovali su njegovi roditelji, tražili su od njih, od njih je tražio da ga malo izuzmu iz posla oko trgovine. Dijete od 10 godina. Mi ako želimo djetetu danas da se posvjetimo pritanju znanja, moramo da ga odvojimo od Playstationa, od Vibera, od Facebooka i od tih stvari. Znači od danas od djeteta pa čak ni do 20 godina ne očekuje da on privređuje. Znaci ako hoćeš da mu šta ukradeš od vremena, krađeš mu od njega do konluka. U taj vakad nema do konluka. Znaci koliko želi da se posveti znanju, ne može da radi u prodavnici u toj trgovini kakva je ta trgovina bila u taj u taj vakad. Pa su roditelji poslušali njegov savjet. I kaže nisu ga toliko opterećivali trgovinom, već su ga sali kod islamskog učenjaka kako da da uči od 10. do 19. godine proveo u svom rodnom mjestu u Čeći. Sa 19 godina lokalni učenjaci više nisu imali šta da mu ponude. Nisu imali šta da mu ponude. Tako da je ovaj šejeh ga odveo u Damask. Odveo ga u Damask, zato on Dimishri, u glavni grad Sirije, gdje u taj vakat, kaže jedan od naših učenjaka, Šuab el Arnauti, učenjak živi u Jordanu, veliki mu hadis današnjice, albanac porijeklom, za kojeg islamski umet je čuo. Znači, pogledajte, Šejlbani, Nasirudin al-Albani, Muhammed Nasirudin al-Albani, Albanc. Šejh Shuab al-Ernauti, isto jedan od veliki učenjaka koji danas živeći i Šejh Abdelkader al-Ernauti rahmetullahi ta'ala, znači dvojica presiljedanje albanski učenjaci koji su iz našeg susjeca ovdje. Ja znam nam sam u mjestu pored sela od Šejha Abdulkadira al-Ernauta. Znači Selendra, bukvalno Selendra ne nema juni, ni asfalta, ništa, šta drugo. Takav, rođen je tu. Tu je rođen od i posto Abdul Kadir na u Tranetu la ta alai jedan od velikučinjaka današnjice. Nego nije govorio arapski, govorio albanski, jezik koji je isto posredna porodica u odnosu na arapski. Nije to srodan jezika arapskom. Naučio je posto ali na umečkom nivou. A da ne spominjemo sheha Abdul Kadir, šeha Albanija, šta je on radio od svog života. Mogućnosti imamo, opravdanja ne imamo, Ko želi, može može se uključiti u potragu za tim. Poenta je da ovaj učenjak spominje da u taj period, u taj vakat, bilo 300 škola u, u, u Danarsku, u glavnom gradu. 300 razlijetih šerijatskih škola gdje se mogu uključiti sa 19 godina ovaj ovaj učenjak. I uključio ga je, promijenio neprim dvojicu šehova, znači privatno. Učio je pred šehovom face to face, jedan, jedan na jedan. Brzo je prevazilazio, znači, vidio je, ne, ne, šami, sami su šehovi skontali, nema više šta da mu ponudim. Prošerhio sam jednu knjigu, drugu knjigu, treću knjigu, gotovo, nema više ja šta, mu, šta mu ponudim, pa je posljednog određenog perioda uključili su u jednu zvaničnu medresu, jednu zvaničnu školu, u kojoj je proveo, spominju njegovi savremenici, proveo je dvije godine, u toj školi ne sjećaju se da su ikad ga vidjeli da je lega u postelju, da spava, znači nikad. Nije te dvije godine lego u postelju da spava, niti ikad su vidjeli da se te dvije godine najed odositosti. Dvije godine koje je proveo u toj u toj مدرسiji. Znači ako bi mu bio san, san bi bio, bio nad knjigom. On je rekao koliko mu je dovoljno da se rastrijez i idemo dalje. Što se tiče jela ne, jer je znao da ga jelo uh, usporava. Odma imaš potrebu veću za fiziološkim potrebama, imaš odma potrebu veću za snom. Izbjegavao je to u te dvije godine, a govorimo o nekom mladiću od eventualno 20-21 godinu najlepše godine mi tad pa dobro mladi on sad je najjačim godina pustite ga malo i da odspava i da pojede i sve tad da se najviše ljudima dozvoljava da rade određene, određene stvari tadašnji sheh koji je bio Sadim el Maghribi bideo je takve stvari kod njega izativili toga pa je poslije dvije godine ga uzeo za svog asistenta uzeo ga za svog asistenta i postao je profesor zajedno sa svojim shehom Maghribijem za znači, što opet govorimo o nekom periodu 22 23 godine nije moguće imati više postoje profesor u, u školi u, u gradu gdje ima vist 300 medrese zamislite koliko ima koliko na profesor Pesmo vidjeli da je prošao razne etape od, od Merakušje u svom mjestu i učenja Korana na pamet, zatim je promijenio, sreo mnoge učenjake tokom svog studija u, u Damasku i nabrajaju se na, na, na desetine njegovih u, u učitelja različitih mezheba. Znači ima i Hambelija, i Šafija, i Hanefija različitih mezheba koje su ga podučavali i učio je, učio je ne i ne smetajući mu mesapska pripravnost drugih drugih učenjaka. Tokom tog svog učenja spominje se da je uh, slušao komentar i učio na pamet sljedeće knjige. Spominje se da je učio na pamet sahih od imama Bukhari, od imama Muslima i od Ebu Eovane. Znači, ta tri sahih je naučio na pamet. Zatim, što se tiče sunena, naučio je Ebu Davodov, Tirmizini, Sajini, Nadjar i Behekev sunen. Zatim je naučio malikovu muvetu. Uh, Mustafd od imama Šafje, od imama Ahmeda, od Dari mi je Ebu ja zatim je Begav, Begavija u šer, Šerhu Sune naučio na pamet, zatim ne, neke knjige gdje su sakupljene predaje, enciklopedije po pitanju, po našanju, prenosiaca hadise i ono koji sluša hadis. Znači to je učio na pamet, faktički sve što mi je dolazilo do ruke. Danas je te tešk, knjige teško pročitati, a ne, a ne naučiti na pamet, uh, vidimo da je ovaj imam svijetu uspjevao. I za sebe je ostavio također u tom periodu veliki broj uh, učenika. Uh, između ostalo, spominje se Alauddin, el Atir, koji je, uh, koji je napisuo njegovu prvu biografiju. Znači, njegov učenik Alauddin je napisuo njegovu biografiju. Što se tiče uh, dijela, tokom sticanja, sticanja znanja spominje se da je dnevno slušao 12 predavanja. Imam nevjelje dnevno slušao 12 predavanja u periodu dok je stjecao znanje iz različiti oblasti je li ovo, još deset minuta, e, još iz različitih oblasti islama i tako dug niz godina na način na smo vidjeli, bez spavanja u svojoj postelji i bez uh, konzumiranja hrane, da se može zaspiti. Znači, samo onoliko koliko može preživjeti. To je naravno bilo ekstremno i za te slučajevi, i za ta vremena je to bilo jako ekstremno. Nisu se svi učinici izdvajali ovakim načinom razmišljanja i ovakvom produktivnošću. Što se tiče njegovih pisanih djela, ostavio za sebe njegovo najkapitalnije djelo koje se zove minhajđ. To je komentar na muslimov sahih. Uzo je e, sahih sve hadise imama muslima i prokomentarisao ih. Posljednog toga niko više nije imao potrebe da se bavi komentarom na muslimov sahih. Znači gotovo stavio je tačku. A to rodio se u 1233. godine. Naše, naše, po znacima navada naše, po Isi ala islamu isi alai salam ili 233. godine rođen. Znači već 800 godina gotovo, završeno je. Ono što on tada pro komentarismo više nema potrebe da se radi, stokon što je ima hađar ili skalani uradio sa Fethul Bari komentar na Sahihul Bukhari. I to je njegovo naj, najopsježnije djelo. Zatim, oni sakupio hadise koje u vrsti u hadisku zbirku zovu se Riyadu Saliheng. Hvala Allahu ta zbir hadise je prevedena na naš jezik. I ja mislim da nema a, muslimanske biblioteke u BiH da nema ovu zbirku. I trudio se da uvrsti, uvrsti samo vjerodovstvene hadise po pitanju rekajka, vrijednosti dijela. Čitali ste knjigu, znate i sami, tako da čovjek kad čita knjigu ne mora da se brine da nema neki dair, da nema neki apokrifan. Hadis trudio se, to su mu bili kriteriji. A, sad, hvala Allahu, izlazi komentar na tu knjigu, već dva toma izašlo. Naša braća daje iz orijenta. Priredili su nam i preveli su nam dva dijela. Rados pogleda se zove, eto talo očekivati u narodnoj godinu dana dvije da će se pojaviti završne treći, treći dio. Tako da, pored tih hadisa, sad možemo čitati i komentare šta su rekli istanski učinjaci po pitanju tih hadisa. Njegovih uh, od desetine dijela koji ostavi ostavio je El, El dijelo. To je uh, jedno dijelo koje govori o zikrovima i o dovama našeg poslanika Muhammeda s.a.w. I ovo dijelo je prevedeno na bosanski jezik. I ovo dijelo, alhamdulillah, prevedeno na bosanski jezik. Zatim ima jedno fenomenalno dijelo, ozove se Etibian, fi adabi hamelit ili Kur'an, u kojem govori uh, na koji način bi se čovjek koji je posvjećen izučavanju Kur'ana treba ponašati. Znači, čovjek koji uči Kur'an ne može se ponašati poput ostalih muslimana. Mora u svom ponašaju da se digne jedan stepen iznad. Iako Allah radi se na toj knjizi, ja se nadam išljam atala da olakšati, da, se, da je Allah završimo prevedemo i učinemo dostupno vama za čitanje. Prevedena je? Jeste. Ovo je... Tebijan Te jest urađen, ali ovo je uh, sa, uh, pos... novi prijemod sa pokušajem da se u fust još neke stvari dočaraju i približe. Pored njegovi mnogobronnih dijela, spominje se i njegova zbirka Hadisa, koji smo malo prijem spomenuo, to je 40 nevije hadisa, koji hvala Allahu, to je ta sa 40 nevije hadisa, u njoj je naravski tekst ima, naravskom jeziku hadis i prijevod koji radi naš Daj Abilam Dervišića Lada Gnagradi, tako da ima dostupno u velikoj mjeri se e, dijelilo ili prodavalo po nekoj jako povoljnoj, povoljnoj cijeli, tako da ilhamdila sad onaj koji želi može to imati sa sobom i redovno učiti ili ponavljati te hadise. Spomenuli smo već da se ima nevije odlikovo posebnošću po pitanju pronicljivosti, posebnošću po pitanju ibadeta i posebnošću po pitanju hrabrosti. Sad sada ćemo konkretno navesti neke neke od primjera što se tiče njegove proniskljivosti, njegove upornosti, dovoljno ono što smo već čuli. Da se toliko žrtvovalo da u dvije godine dok je studirao u toj u toj školi nikada nije legao u postelju da bi se naspavao. Jer znao koliko legne u mehko i udobno Bog zna kad će ustati. Ovako, ukoliko je neka naudobna poza, uvijek je veća šansa da se što prije probudi. I ono što je on postigao po pitanju intelektualnog nasljeđa, šta je sve naučio, čuli smo. Znači, to ukazuje na jednu njegovu veliku inteligenciju i na njegovu veliku, i na njegovu veliku požrtvovanost i upornost. Što se tiče njegove pobožnosti, spominje se da je uobičajavao tokom dana da jede svega jednog I to poslije njacije namaza kad se vrati kući. A pio bi svega jednom dnevno i to prijem sabah namaza kad ustane na noći namaz. Konstantno, konstantno, kompletan život je tako radio. Ustane na sabah namaza, odnosno noći namaz prijem sabaha, tada se napije vode, te kada se vrati s jacije najede se jednom, jednom dnevno. Tako da se može računati da je, da je postio. Jedan od njegovih savremenika reši i de učitelj prigovorujemo na taj njegovo ponašanje kaže nikad nije jeo voće jer kaže za voće je smatrao da je puno vode a čini puno vode tirači ga na određene određene stvari izbjegavao je jeo suh hljeb sa nekim začinima pa mu je prigovarao reši njegov savremenik zašto tako se ponaša do duše kaže se po pitanju izbjegavanje hrane nismo povjerenje po pitanju halala kod naroda uvijek se boji a da mu neko nešto kad mu prinese da mu ne prinese od uzor perenih hranio dvakufao od, od tuđe kod nehalala tako da izbjegavao kaže jeo je samo ono što bi mu postoao njegov otac ili najbliža porodica znači samo se od toga hranio tako da je njegova majka mu je slala garderobu redovno a njegov otac bi mu slao hranu i kaže tada mu je pregovorio Reshid na tako njegov ishrani kaže ja sam čuo da je u ranijoj generaciji bio čovjek pobožan koji je toliko klanjao I toliko postio i toliko izbjegavo ishranu da mu je koža pozelenela. I govorio je meni još uvijek koža normalne boje, znači nemoj mi ništa pregovarati. Nemoj mi ništa ništa pregovarati. Što se tiče njegovog zuhda, postavljenje uh e, za direktor medrese. Kasnije tokom svog života, koji obnavšao skoro do pred svoju smrt. I kao direktor medresu imao je pravo na jednu platu koja je bila zavidna, ali spaćivala mu se jednom godišnje. Kada bi dobio tu platu, kompletnu platu bi usmjeravao za kupovinu novog zemljišta i za proširenje tog njegovog objekta. Kompletnu platu godinama nije uzimo za sebe ništa, već bi uvijek tu platu koristio da se kupi novo zemljište evakuvsko za tu medresu i da se proširi zgrada, zgrada te medrese, što definitivno pokazuje stepen njegovog zuhoda. Što se tiče njegove hrabrosti, spominje se da su vladari tamošni, tadašnji, imali borbu protiv tatara. Pa kada su uspješno se, na posljedku, uspješno se odbranili od Tatara, pošto ono su nas su na Tatari jednom skroz pomeli, skroz zapalili damas, pobili toj muška što je bilo, opet su muslimani nekako organizirali i uspjeli su da ih otjeraju. Ali kada su ti vladari uspjeli da otjeraju, uzurpirali su privatno zemljište. Znači sad je ono frka, trka, niko više ne zna čije kako je, uzurpirali su privatno zemljište i koristili su i za svoje potrebe. Pa je kaži imam nevoj visjeo i napisao p Pa kad je prošlo odrezen period i kada se ništa nije promijenilo, opremio se i direktno na dvorac. Tražio da sjedne je sa vladara i uputio mu takvu žestuku kritiku da je on bilo jako teško, neprijatno, od, htio pući od muke, što kažu naši. Ne možemo ništa, a mora da ga sasluša. I imam nebovine vrata. I kaže vladar ovog čovjeka da se raspita raspitate gdje radi i da mu se da otkaz i da mu se ukinu sva primanja i od usluge poslušiti da iz obave ono što je vladar rekao nađu da nema nikakvu državnu funkciju i nađu da nema nikakvih državnih primanja i vraća se kod vladara i kažem pogledaj što ti njega ti ga nemaš s čime kazniti niti šta prima od tebe niti ima kako titulu od tebe e, to je period kada su se vladari bojali u uleme i ovaj učinja kaže ja se bojim ovog čovjeka ja se bojim ovog čovjeka boji se šta taj čovjek može da uradi u narodu kad on da fetvu desiće se nešto Današnji intelektualac se ne boji niko, Zato što su najčešće uslovljeni određenih pozicijama i određenim platama. Ukoliko progovoriš, ostaješ bez posla. Kažu, čitao sam predalju, kada su došli austro i okupirali Bosni i Odredili su poslije neodređenog vremena plate svim hatibima, mualimima i imamima. I jedan od najvećih kritičara Sarajevskih od hatiba otišao je pa tada što veći gradska to je veća gradska služba nije nešto uporedo oni su zauzeli gradsku vlast otišao u gradsku vlast i rekao slušajte vi ako mislite u tim stvarima da me ucijenite i da ću ja prestati da pričam protiv vaše okupacije gradno se morate kaže ja ću i dalje pričati protiv vas oni su rekli ti radi svoj posao ti znaš svoj posao a mi ćemo tebi odrediti platu ko što je sa državni to sistem i oni uzimo platu određeni period i već se na vykonanju I kad je prošlo određeno vrijeme ukinom u platu. I on opet ide kod njih, kaže: "Nijemi plata, gdje već dva mjeseca, tri mjeseca koji je period bio." E kad Boga mi Bogami je takva direktiva iz Beča, ne možeš ti svašta pričati bitno na našom platnom spisku. Moraš malo dobratiš. Pažno šta ćeš šta ćeš pričati. Daći znači, dobro su znali da ne mogu u samom startu dati slome tvoj morali, tvoj tvoj želju, ali prvo ćemo ti dati pa daleko je teže kad se na nešto navikneš je židovska kletva, da je najveća da Bog da imo pa nemo. To je na njihova najveća kretva i njihovi najveći strahovi u osnovi. I tako su oni postupili sa ovim čovjekom, dok recimo za imama im nevelje to nisu mogli nikako, nikako uraditi jer nisu imali šta od njega oduzeti. Što se njegove smrti, spominje se da je pred kraj života napustio svoje obaveze u Damasku, vratio se u svoju rodnu nevu i obišao mezaristan, mezarija svojih šehova gdje je prišao i učio dovu za njih. Kaže, plako je na mezar, istana i učio dovu za njih. A to je onaj period od 10. do 19. godine što su oni imali da mu, da mu ponude. Koliko je on poslije toga prevazišo njihove, ali to je, ostali su njegovih šehovi trajni. Poslije toga je otišao kod svog otca koji je uvijek bio živ, posalamio se njim sa njim sa svojim rodbinom i otišao je u kuc gdje je zijarito među laksa. Proboravi je određen vrijeme u među laks poslije toga se opet vratio u svoje rodno mjesto, razboli se je i umro u 45. godini svoga života. Znači za svega 45 godina života, a nije kompletan život, mogo se baviti pisanjem i područavanjem. Neka je to pola života, 22, 23 godine, ostavio je toliko dijela da je stvarno nemoguće razumijeti kako je to uspio, mada ako uzmemo u obzir kako je provodio svoje vrijeme koliko se je od sna i od ishrane, onda nam je to uh, daleko lakše da razumijemo takav plač i takva žalost za nekim od umrli nije zapamćena do tada kao što je to bilo žalost u Nevi i u Damasku za imamom za imamo Nebevija. Ja sam htio progovorit i približiti hadise vezano iz 40 nevih hadisa koje je on ovdje spomenuo. Međutim nastupilo ja jacsko namasko vrijeme. To ćemo inšalatala ostaviti za neki drugi put ili možda za neke druge daje pred kojima ćete inšalatala možda i učiti ove hadise i učiti i slušati komentare. A vjerujte da je to moje mišljenje, da je to najmanje što bi morali znati o islamu, Ovi 40 hadisa. Najmanje što moramo znati o islamu je ovih 40 hadisa. Pa kome Allah da, da posljednog toga nastave i produže, u tome velika korist, a ako ne i na tome da se zadržimo, nama su govorili naši profesori, a završavali smo islamske univerzitete, opet se očekuju od nas da imamo određeno znanje. Ko bude naučio ovih 40 hadisa i bude znao da ih prenese svom narodu, dostavio je sva sve grane islama. Spada obaveza sa mene, da progovorim više i jednu riječ, ako uspijem da prokomentarišem ovih 40 hadisa. A računam mi se da je to moja struka, da je to moj posao kojim trebam da se bavim do, do kraja života, tako da je stvarno ovo jedna rizica koja nam je dostupna. E, imam nevojliju se nikada nije ženio u tih 45 godina, i uh, Abdul Fattahaj Bogude jedan od velikih Muhadisa Shama, uh, na naš jezik je od njega prevedena knjiga Poslanika učitelj, jako dobra knjiga Poslanika učitelj, on spominje jednu knjigu, kaže, veliki učenjaci koji se nikad nisu ženjeli, spomenio 35 učenjaka, među njima je spomenuo i mamane Neuvije, i on navodi ko razlog da se nisu ženjeli zato što se nisu htjeli odvajati od znanja. U našem vaktu nije takva situacija, U našem vaktu ne znači ako se nisi oženio da će se više posvetiti znanju, jer je naša klima životna skroz nešto drugačije. Ali vjerujte, u saradnji sa brašnim drugom, da koordinirano podučavamo i učavamo i učimo ove hadise sa brašnim drugom, znači hadis, hadis, zajedno, pa na posljedku da se utrkujemo, možemo da postavimo veliki korist, sa svojim suprugom, odnosno sa svojom suprugom, ukoliko budemo izgradili takav ambijent bračni. Ukoliko nam nije bračni ambijent samo, i li kupio krompir, jesi se donio hljeba, jesi li ti oči se la kuću, i li opravila suđe, jesi li, jesi li, znači, ko nije samo taj dio najtradicionalno bošnjaške kako je ovdje kod nas, nego ukoliko ima tu potpomaganje na hajru, može puno, može puno da se uradi potom po tom planu, tako da bi savjetovalo i sebe i vas da poradite po pitanju ovih 40 hadisa. Zadovoljit ćemo se svojim ovim što smo večerač čuli, Allah s.a. molim da vas nagradi zbog vašeg dolaska i zbog vako dobrih uslova koje su nam omogućeni da možemo na uh, finom, toplom, čistom mjestu da se družimo. Allah s.a. molim da ovo, ova sjela i ova druženja bude jedna od sjela gdje nas posjećuju milici koji iz dragosti natkrivaju ova sjela svojim krilima i da nam gospodar svjetovo upiše da smo proboravili u namazu odakšama dojacije, Allaho je to lahko i to je ono, što je gospodar svetova nam objećao. Subhanika Allahuma vebi, hamdika šedan, la ilaha ila ente, stakvi rokeva tu bolik.